Biografie, Memori Biografia unei capodopere Istoria istoriei lui Tom Jones Scenario radiofonico di Dinu Adam Londra Anul 1755 Ne aflăm într-o casă de pe Bow Street Care aparține ducelui de Bedford Unde se desfășoară vânzarea la licitație A unei impresionante biblioteci Trei bărbați stau de vorbă cu glas căzut Privind agitația amatorilor de astfel de distracții Cine oferă mai mult? O dată! De două ori! De trei ori! A judecat domnului de lângă fereastră pentru suma de 364 de lire, 7 șirinci și un penny. Văzând cu câte râvnă se agită hienele astea, avea impresia că de biblioteca lui Henry depinde fericirea zilelor de mâine. Totuși când întâlnești alături de Shakespeare și Virgiliu, Swift și Lăsaj, Homer și Arbuthnot, Cervantes și Pope, este firesc să se trezească interesul, deși mă tem că nici jumătate din cei ce jurod acum unghiile că s-au calicit la un penny au auzit măcar de Samuel Butler sau Dryden. Încercă să se închipui ce fi gândit Fielding, asistând la spectacolul ăsta ridicol. E sigur că n-ar fi fost de fel surprins, dragă William. Dacă te gândești că din totdeauna s-a considerat un observator din culise Nu numai al dramei ce se joacă pe scena lumii, dar și al reacțiilor spectatorilor e, Pentru Henry ar fi fost o lovitură că cerar a mai întâlnit la altcineva O dragoste atât de mare pentru cărți ca lui Tot ce se poate, deși cred că până la urmă ironia ar fi triumfat asupra nostalgiei Și te-ar fi îndemnat să prindi scena pe vreunul din ciclurile tale de gravuri Da, și până la urmă ar fi făcut-o mai bine decât mine într-un alt Tom Jones Pe care boala... Nu i-a mai dat timp să-l inventeze. Și totuși, Amelia... Știu, știu, romanul pe care ți l-a dedicat în 1751, dragă Alan, era însă rodul necazurilor pe care le vedea în jurul său și al podagrei care i se agrava din ce în ce. Oricum, adevăratul Henry Fielding nu poate fi regăsit decât în Tom Jones, iar eu ori de câte ori simt nevoia să stau cu el de vorbă, îi recitesc carte. Oricât de puțin vor dăinui operele mele, ele vor supraviețui, desigur, sărmanului lor autor și producțiilor efemere ale criticilor contemporan cu el. Și uite că n-a trecut nici măcar un an de când s-a stins la Lisabona și ne au rămas credincioși decât dușmanii. E, din fericire, dușmanii sunt neputincioși în fața acestei opere care trăiește cu adevărat, iar vehemența sărguincioasă a domnului Richardson Te-a dovedit cât de josnică și vulgară este Istoria lui Tom Jones se vădește cu atât mai zadarnică Cu cât nici măcar n-a citit -o. Ceea ce regret însă cel mai mult, dragă William este că nu i-ai făcut niciodată portretul mm. Și îl cunoști doar încă de pe timpul când venise să cucerească Londra Cu piesele de pe scena de la Drury Lane Crezi că nu i-am propus, dar de fiecare dată mi-a spus să-i pictez mai bine pe domnul Western sau pe tânărul Elfield. Bineînțeles, pentru că din totdeauna te-a considerat cel mai potrivit pentru a ilustra romanele Am o idee, William Dacă vom găsi editorul potrivit ce-ar fi să-ți eu pentru portretul lui Harry? Excelentă idee! Sunt convins că și George Littleton o va găsi potrivită și îl va face pe Andrew Myler să-l reediteze pe Tom Jones. Într-adevăr, câțiva ani mai târziu, în 1762, apărea la Londra, prin strădania celor câțiva prieteni rămași credincioși și în pofida detractorilor tot mai vehemenți, o nouă ediție din istoria lui Tom Jones, un copil găsit, cu un portret al autorului, pentru care lui William Hogarth i-a pozat David Garrick, actor principal și coproprietar al teatrului Drury Lane, opera capitală a lui Fielding, ceea care urma să marcheze de altfel începutul romanului modern ca gen literat distinct, făcuse astfel primul pas pe calea universalizării, reușind, cum prezisese însuși scritorul, să supraviețuiască sărmanului ei autor. Născut la 22 aprilie 1707, lângă Glastonbury, în comitatul Zomerset, Henry este primul născut din familia fostului ofițer Edmund Fielding și al soției sale, Sarah Gould, fica unui avocat cu oarecare avere. După trei ani, se naște și sora sa, Sarah, devenită și ea mai târziu scriitoare. Până în 1719, micul Henry învață cu pastorul Oliver, formându-și gustul pentru literatura clasică, Homer, Virgiliu, Horatiu. Tot atunci este impresionat de întâmplările din o mie și una de nopți Istoria lui John Bull a doctorului Albert Naut Viața lui Jack Wilton a lui Thomas Nash Sau Don Quixote a lui Cervantes Bruma de avere pe care pasiunea bahică a tatălui său nu reușise încă să o spulbere Îi mai permite tânărului Fielding să-și continue studiile la colegiul Eton Unde își aprofundează și își lărgește cunoștințele clasice Ziarele The Tatler și The Spectator Editate de Richard Steele și The Review al lui Defoe îl introduc în actualitățile mondene ale timpului. Din această perioadă datează și prietenia cu colegul său, baronul George Littleton, mai târziu lider al partidului rural și până la sfârșitul vieții, protector al scritorului și familiei sale. După ce părăsesc colegiul, în 1727, acesta îl introduce pe Fildig în cercurile aristocratice și literare ale Londrei, în care să luceau pe atunci Swift, Pope, Defoe. Dar și tânărul Voltaire, refugiat din Franța Se împrietenește cu pictorul William Hogarth Aflat la 30 de ani în pragul unei strălucite cariere În acest an, 1727, are loc și debutul lui Fielding Cu piesa Iubirea sub diverse măști Jucată pe scena Drury Lane, Publicată sub pseudonimul Gulliver În anul următor, pleacă la Leiden, în Olanda Pentru a-și continua studiile de litere și drept Este însă nevoit să revină la Londra Londra 1730 Baronul Littleton stă de vorbă cu prietenul său Henry Fielding Care îi povestește ce a văzut în cei doi ani petrecuți în Olanda De unde s-a reîntors de curând Dragul meu George, deși stăm de aproape un ceas Tot n-am epuizat tot ce aș vrea să-ți povestesc Și poate că nu mi-ar fi de ajuns nici trei zile pentru asta Așa că mai bine pune-mă pe mine la curent cu viața regatului nostru oh, de Dacă te interesează în alta societate... Ca de obicei nu se întâmplă niciodată nimic nou. În afară de obișnuitele distracții ce au drept decor când vilele cochete și apele termale din beț, peste care guvernează tot Richard și regele jucătorilor de cărți, când Hanover Square sau Grosvenor, unde Lady Mary Montague și baronul de x arbitrează viața mondenă cu generoasă risipă de venin. A, da, Asta desigur în cazul în care fauna care populează cafenelele Button Show White sau cluburile mm. din Paul Mall ar fi mai demnă de interes decât gloata care se înghesc în Taiwan în să se înfioare artistic de spectacolul pe care l-a constituit întotdeauna mângâierea cu biciu sau spânzurarea vreunui nenorocit pe cinstea moralei publice. Da. Ia la asta, să spune mai bine, a mai apărut ceva interesant? Nimic în afară de Dunciada, epopeia lui Pope, pe care ți-am trimis-o, de altfel la Leiden, și modesta propunerea lui Swift, care tocmai a apărut și pe care trebuie neapărat să o citești, pentru că din fundul Irlandei, al cărei idol a devenit, părintele lui Gulliver dă la iveală cel mai vehement panflet politic pe care l-am citit. Mai mult chiar decât imnul pentru stâlpul infamiei a lui Diffo Dar prietenul nostru Hogard mi-a scris anul trecut că s-a căsătorit cu fiica lui Sir James Turnhill, Cel <fie> care a pictat catedrala St. Paul și Greenwich Palace Despre el este vorba, nu-i așa? S-a <fie> căsătorit e un fel de a spune din asta ar fi trebuit să înțelegi că i-a răpit fata, căci altfel pe dantul gentilom niciodată nu și-ar fi coborât ochii asupra încă prea necunoscutului pictor William Hogarth. De altfel, detalii are să-ți dea singur căci îl zăresc venind prin parc i am găsit, prieteni. Adică bine ai venit, Henry. Dar nu te-ai schimbat deloc. Mă așteptam să te văd maturizat de întâlnirea cu înțelepciunea în altelor școli pe care nu le-ai terminat și de sobrietatea pânzelor flamande și olandeze pe care probabil că nu le-ai văzut. Mă așteptam eu să nu te formalizez cu conveniențele, dar nu într-atât încât să mă bănuiești că nu am ce-ți povesti despre Rembrandt, Vermeer, și toți ceilalți a căror pânze le-am văzut spre surprinderea ta <laughs> Încep să regret că nu ești tot atât de bogat pe cât de bun avocat îți prezic să devii Pentru că, precis, te fi priceput la pictură mai mult decât colecționarii noștri englezi <laughs> De fapt, cum de te-ai îndura să vii atât de repede în regat În loc să treci măcar câteva luni pe la Paris sau prin Italia? Nimic mai simplu. Hum. Bunul meu tată a avut răbdarea îngerească de a risipi pe băutură mai toată averea ce-mi rămasese de la mama. Ah. Mai ales de când s-a căsătorit cu cea de-a doua soție, Elizabeth Rasa. I-a mulțit bucurii zilnice umplându-i casa de copii, așa că nu mi-a mai rămas nimic de făcut decât în afară, bineînțeles, de puținele bagaje, decât să mă întorc în bătrâna noastră în ca să-mi caut un rost. Și... Ce te-ai gândit să faci? E, între a deveni birjiar plătit sau scritor plătit. <gri> eh, să vedem, voi alege probabil scrisul. Măcar pentru că mascara mea, din urmă, cu trei ani, mi-a deschis drumul spre Drury Lane da, uh -huh. Sper că nu faci o alegere întâmplătoare Bineînțeles, ideea mi-a venit înainte de a pleca în Olanda, când am văzut împreună, dacă vă mai aduceți aminte, opera milojilor a lui John Gay De altfel, scadalul continuă Anul trecut lui John i s-a interzis punerea în scena piesei poli pe motiv de indecență Ei bine, eu cred că, de fapt, societatea noastră are nevoie de un asemenea medic nu de un mizoben care rămâne francez chiar dacă trăiește la Londra Și cunoaște mai bine și retlicurile strategiei militare decât secretele medicinei da, da, Cred că ai dreptate, Anglia are nevoie de un molier Nu trebuie să exagerăm, mă că voi putea deveni un molier nou Cel puțin pentru că moravurile noastre sunt diferite de ale francezilor Nu, nu. nu există mai nedreaptă învinuită decât aceea de corupție Pe care luându-se după câțiva critici ignoranți Vulgul o aduce vremurilor noastre. Din potrivă, eu cred că niciodată în alta noastră societate nu a fost mai puțin decăzută decât astăzi. Femeile, femeile, adică acelea care reprezintă adevăratul motor al progresului, au învățat de la mamele lor să nu nutrească decât gânduri ambițioase și vanitoase, disprețuind plăcerile dragostei și socotindu-le nevrednice. Măritatea apoi, prin grija unor astfel de mame, este firesc să nu ajungă să aibă bărbați ceea ce le convinge pe deplin de justeția judecăților și învățăturilor primite și se mulțumesc în tot restul vieții lor monotone cu distracții nevinovate și copilăreși, cum ar fi bărfa, politica, e, uite, asta mă face să spun că lumea bună este caracterizată de nebunie, nu de viciu, singurul epitet pe care îl merită cu adevărat fiind cel de... de... Da. S-ar <laughs> putea să ai dreptate Având în vedere ritmul în care se succed balurile publice și mascaradele Ceea ce face ca elvețianul dom. James Heidegger Care le organizează să nu-și vadă capul dacă l-ar avea de atâta treabă <laughs> În orice caz, este bine că știi ce vrei să faci Și propun să bem un pahar pentru augurii noi tale cariere <laughs> Nu? <laughs> Cariera dramatică a lui Fielding a debutat într-adevăr sub bune auguri, dacă ne gândim că în primii ani... Adică între 1727 și 1730, scenele londoneze i-au jucat numai puțin de 20 de piese de teatru originale sau adaptări după Moliere, Reniar Cervantes, impunându-l ca pe un autor nu numai cunoscut, dar și temut pentru virulența cu care atacă nedreptatea judecătorilor, lăcomia negustorilor, ipocrizia sentimentală, îngânfarea și pedanteria filozofilor de ocazie, bigotismul sau mai ales, Corupția mediilor politice din timpul guvernării lui Robert Walpul, șeful partidului Whig. Londra, iunie 1737. Capitala se află sub impresia votării în Parlament a legii cenzurii care subminează existența celei mai populare distracții, teatrul. Se închid toate teatrele în afară de Covent Garden și Drury Lane. Nu se mai joacă nicio piesă fără a fi cenzurată. Dragul meu, Henry, era de așteptat să se petreacă asta mai devreme sau mai târziu. Și totuși este inadmisibil când în toată Europa lumea civilizată descoperă dreptul la cuvânt și este suficient să citești lui Miroar sau cabinetul filozof, ziarle pe care le scoate în Franța domnul Marivaux sau cărțele lui Voltaire, nouă ni se bagă pumnul în gură. scumpe Littleton. Uiți că Voltaire, de pildă, este mai tot timpul în exil și că Anglia a fost unul din locurile unde i s-a părut cândva potrivit să se refugieze. A, într -adevăr. Dar asta nu l-a împiedicat de fel să menajeze moravurile noastre când a scris scrisorile privind națiunea engleză. A, 1734. Da, cred că e prematur și oricum minutil să ne lamentăm. A, uite, eu n-aș vrea să o iei ca o ironie, dar... Cred că ești, până la urmă, unul din cei responsabili de apariția acestei legi. Domnul Whelpul, care îți face probabil onoarea de te numără printre dușmanii să preferați, n-a făcut altceva decât să țină seama de sfatul ascuns pe care l-ai pus la dispoziție în prologul la cronica anului 1736, unde spuneai parcă... Știu, știu, știu la ce te referi. Mh. Voi continua să ridiculizezi viciul și impostura Atâta timp cât va mai exista Cât de cât libertatea presei și a scenei. Așa, așa Adică atâta timp cât mai dispunem De vreo libertate oarecare E, vezi? E, da, e, da, da, asta nu Ce mă, vrei mai explicit? Asta nu mă oprește să gândesc Că din 1730 când asupra Angliei S-au abătut două nenorociri Una peste alta A murit Diffaut Și Colei Sibăr a fost numit poet laureat al curții N-a mai fost așa jale în regatul literelor Mai neplăcut este că nu știu ce să fac Chiar dacă aș fi capabil să-mi schimb convingerile după cum bate vântul Tot nu m-aș pricepe să fac altă politică decât teatrul Eu cred că te grăbești cu astfel de afirmații nu, nu, La 30 de ani mai poți intra la Middle Temple Să-ți termini studiile și să devii avocat Fielding a urmat sfatul prietenului său, astfel că la 20 iunie 1740 este primit în baroul din Londra și practică fără convingere avocatura. Chemarea sa de nepotolit, comentator al vieții cotidiene rămâne însă la fel de vie, astfel că editează între 1739 și 1749 ziarul The Champion sau The British Mercury, de fapt... Acest an, 1740, înseamnă și anul de cotitură din istoria romanului englez. Apare Pamela sau Virtutea răsplătită, cartea lui Samuel Richardson, al cărei sentimentalism burghez, stârnește un amplu ecou și mai ales hotărăște vocația lui Fielding. Anul 1742, Hyde Park Corner. Cel mai mare parc londonez. Dinspre Piccadilly, animata stradă din vestul Londrei Se apropie două femei și un bărbat Unul dintre cei doi domni care se apropie de noi Este chiar domnul Harry Fielding, dacă nu mă înșel, nu? Ai dreptate, iar celălalt trebuie să fie domnul acela Care a cumpărat Prior's Park, Aha, de lângă Betts Am auzit o... că este un conac o da, da, da, da, da da este Donald Ralph Allen dar voi îl cunoașteți, domnul Filding? Bineînțeles, din moment ce Catherine a jucat aproape toate rolurile principale din piesele puse în scenă la Drawer Lane E drept pe vremea când erai numai un copil, dacă nu cumva chiar înainte să te fi născut, oh, Catherine Draga mea, m-ar bucura dacă cei numai doi ani, cu cât ești mai tânără decât mine Ar putea ține locul altor calități de care trebuie să dea dovadă o actriță oh. Decât să faceți schimb de complimente, mai bine ne-ați prezentat domnului Fielding. Stimate domnișoare, vă rog să primiți cele mai sincere omagii. No, Tocmai spuneam no. în prietenul meu Ralph Elan că dacă v-ar vedea printre atâtea flori, domnul Philip Miller, directorul grădinii farmaceutice, no. ar crăpa de invidie. Că nu vă poate pune în colecție oh, oh, Domnule Fielding Dacă n-aș fi jucat în atâtea roluri Scrise de dumneavoastră Și dacă nu v-aș fi cunoscut în țepăturile Atât de elegante, tot nu v-aș fi crezut Dați-mi voi mai degrabă Să vă <gri> prezint pe David Garrick Care vrea să vă cunoască și care Deși atât de tânăr este unul dintre Cele mai strălucite talente pe care le-a cunoscut Scena din Drury Lane oh, Dacă <gri> ar fi fost femeie precis că n-ai fi fost atât de darnic În lau, de Vă rog hai, să nu hai, luați eu? în seamă excesul de apăricir. Domnule Fielding. Mă tem că se datorează numai faptului Că eu într-adevăr o consider pe Catherine Una dintre cele mai talentate actrițe Din teatrul englez. De altfel, cred că dacă domnul Fielding Nu ar fi abandonat comedia s ar fi putut compune personajele De care are nevoie talentul tău, David Mă îndoiesc, domnișoară de Pentru ce? că domnul Garrick Și-a găsit autorul potrivit încă de la debutul său Anul trecut, în Richard III-lea lui Shakespeare Mă măgulește atenția dumneavoastră Domnule Fielding cu atât mai mult cu cât romanul dumneavoastră, Joseph Andrews, care a apărut acum câteva săptămâni la casa de ediție a lui Andrew Miller, este una din cărțile pe care le-am citit cu cea mai mare plăcere. Da, o să încep să regret că nu mai scriu piese de teatru. Sunteți modest considerându-vă cartea doar o replică la Pamela lui Richardson? Nu, nu, cum lăsați nu, să se înțeleagă? Nu, tinere, domnule, Chiar dacă las să se înțeleagă, Cartea mea nu este nici replică și nici parodie, nu, nu, nu, așa cum spun alții, nu, este o carte, o carte Uite, Pamela a fost prilejul sau punctul de plecare De altfel, societatea în care trăim își este si ești cel mai credincios și mai fidel parodist Este suficient să o descrie, da? Dar dacă vrei să discutăm mai mult, te rog, făm o vizită Vei avea ocazia să cunoști pe Pitru Hogart, un alt prieten de-al meu Care s va putea vorbi mai mult despre descrierea după natură Te rog, neapărmezi Câteva zile mai târziu în casa lui Fielding Stepânul casei, Hogarth, Littleton, Ralph Allen și mai tânărul lor prieten Gary stau de vorbă în fața unui pahar de pungi pregătit de Charlotte, soția lui Fielding. Ca de obicei, de câte ori se întâlnește cu Hogarth, Fielding îndreaptă discuția spre pictură. Uh, William, de când ți-am văzut prima dată gravurile, întâi biletul pentru marea mascaradă, apoi cele două cicluri de ascensiuni către culmile viciului, M-a frapat paradoxul că personajele pe care le prezint Par că trăiesc Spre deosebire de cele dramatice de pildă Care, deși din carne și oase, par artificiale Cum să spun eu, plate, lipsite de adâncime Să fiu sincer, nu m-am gândit niciodată la asta Încă de pe vremea când ca ucenic gravor în argint Găseam timpul să studiez pictura lui Holbein și Van Dyck Mă gândeam că aș putea face mai mult decât în afara de personaj ar apărea în tablou și ceea ce simte sau trăiește acesta Așa că n-am urmărit decât să-mi tratez subiectele ca un dramaturg Deci, un nou paradox care închide cercul vicios mm. Dramaturgul își pictează personajele Iar pictorul își dramatizează subiectele no, o, dar, nu, <laughs> e, nu știu, cercul, cercul nu e chiar atât de vicios pe cât pare După cum nu cunosc niciun om care să fie atins suprema treaptă de desăvârșire iar aceasta să fie atât de perversă încât vicile să nu fie ușurate nici măcar de o singură virtute, cum spune Juvenal, Asta <laughs> da, da. Nu, asta nu îl pe domnul Richardson să completeze opera lacunară a naturii și să inventeze asemenea personaje. Da. Da. Bineînțeles, eu cred că de fiecare dată când arta sau societatea intră într-un impas, ceea ce se manifestă de cele mai multe ori prin abundența de platitudini născute din exploatarea până la inerția unei formule secate, este nevoie de o formă nouă care să zguduie temeliile vechi Sper că nu ți-e frică să pronunți cuvântul revoluție Gay, uite, gei a făcut o asemenea revoluție în teatrul nostru Gay și să știu, William, și pictura ta înseamnă revoluție, să știu Nu știu dacă am revoluționat pictura E prea devreme să putem afirma asta Atâta timp cât nu fac altceva decât să-mi câștig traiul cu penelul am căutat însă să schimb gustul publicului, să cultiv la amatorii de artă discernământul care să-i sustragă din mânerele celor ce comercializează arta. Noi, englezii, avem nevoie nu de scenele roze și prospere ale lui Bușet sau Vato, ci de cele care să ne arate societatea noastră așa cum este, nu așa cum ar vrea să pară. Sau, cum spune Henry de multe ori, datoria artistului este nu de a idealiza și de a ascunde ci de a dezvălui realitatea așa cum este. E evident că sprijinea pentru care mulți autori au dat greș în zugrăvirea moravurilor lumii este faptul că nu le cunosc. Asta nu-i tocmai la îndemâna oricui, mai ales dacă e vorba de moravurile lumii mari în care. Nu poți avea acces decât dacă îndeplinești Una din cele două condiții Sângele albastru sau avere. Sau dacă deții la profesiune De jucător de cărți A, Fără să mai spun că ajuns în alta societate Riși să descoperi că viața este Dintre cele mai plictisitoare Lăsând prea puțin loc amuzamentului Sau voioșii pentru că este un asemenea Amestec de afectare și conveniențe Încât personalitatea Indivizilor chiar dacă ar avea Nu poate fi observată e, Firesc și firesc din moment ce podoabele și cărțile de joc, băutura și mâncarea, saluturile și reverențele sunt pentru ei tot ce prezintă importanță în viață. Da, dar cei suspuși se înșală dacă și închipuie ca o monopolizat ambiția, vanitatea și celelalte sentimente care fac laud aristocrației noastre. Eh, toate aceste nobile însușiri nu sunt mai puțin în largul lor într-o biserică sau în cimitir de la țară decât în budoarul unei doamne din înalta societate sau o sală de bal, da. Da. De când fac pe avocatul, am avut ocazia să cunosc multe cazuri ciudate, care ar merita povestite, da. tocmai pentru că pot constitui niște exemple utile. Într-un sat din Somerset, Hembrock, mi se pare, da, Hembrock sau așa ceva, da, s-a iscat o bătaie atât de cumplită în cimitir, încât s-a soldat nu numai cu păruială și vânătei, ci și cu capete sparte și... Oase frânte! Oh, oh, oh. Ei, și-am că totul pentru că o fată a avut curajul să vină la biserică cu o rochie prea cochetă pentru condiția ei, pe care o primise de pomană de la fata moșierului, vă dați seama. Gândiți-vă cum arată o asemenea parodie a curții regale. În sacristie se întocmesc planurile atât de amănunțite, că ar putea folosi la schimbarea papei. Da, da, da. Pe de o parte, partidul la putere... De alta opoziția, comploturi și intrici, partide și grupuri, la fel ca la curte, mijloacele diferă, da, dar țărăncile nu pun mai puțin îndemânare în folosirea artificiilor feminine decât semenele lor din alta societate. Unele rușinoase, altele cochete, ochiade, zorzoane, invidie, ipocrizie, răutate, calomnie, într-un cuvânt tot ce se poate aduna în cluburile cele mai la modă, numai trăind în lume... Înveți să o cunoști, iar moravurile tuturor claselor sociale trebuie văzute ca să le poți cunoaște. Privite, deci, la fel ca la teatru. Desigur, sigur, de sigur, ca la teatru. Ah. Nu e o noutate că lumea a fost asemuită cu un teatru, fie doar și pentru că în orice loc din societate se consumă tot atâta ipocrizie cât talent și machiaj sunt necesare actorilor pentru a se ascunde sub o mască străină. E, dacă să poți privi o astfel de dramă, îți trebuie totuși un bilet de favoare. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, dacă viața a fost comparată cu teatru, mi se pare ciudat că nimeni, după cât ne aduce aminte, nu s-a gândit la spectatorii acestei mari drame, nu? Poate pentru că atunci când stai în sală, vezi, nu vezi chipurile celorlalți spectatori, nu, ca să fii obiectiv. Uh -huh. Cel mai potrivit loc este să te așezi în culise. În culise, uh -huh. căci uh -huh. de acolo uh -huh. poți vedea și deghizările ce se suc ce pe scenă, și bizarerile, și capriciile pasiunilor, dar și... Reacțiile susținătorilor și criticilor care în se întrec în aplauze și huiduiel, strigăte și fluierături Nu, no, adevărul <laughs> este că pentru a fi cât mai aproape de realitate ar trebui să poți înfăzeșea faptele astfel încât să nu depășească nici limitele firescului Nici măcar pe cele ale puterilor omenești, fiind în același timp potrivite cu firea și talentul actorilor Asta se numește arta de a construi caractere Necesitând putere de observație și cunoașterea naturii umane Da, Henry, am impresia că ne-ai prins într-un joc Făcându-ne să descriem un tablou pe care-l aveam doar în minte fără să... Da, da, da, e același lucru cu a avea în mână da, da, da, cu condiția să fie un tablou după natură Nu precum ilustrațiile pe care domnul Joseph Heimau A binevoit să le facă la Pamela La Pamela lui Richardson Dragul meu, n-am ascultat chiar tot ce ați vorbit dar mă tem că te înverșunești prea tare împotriva cărții lui Richardson Nu, a cărții doar, dar n-am nimic cu carte, nici măcar Ei, cu Richardson nimic. Nu, după cum n-am avut nimic personal împotriva lui Numai că Richardson este unul din acei scritori moraliști Care ne învață că pe lumea asta virtutea este drumul cel mai sigur spre fericire Iar viciul spre norocire E o teorie foarte sănătoasă și mângâietoare Împotriva căreia nu am de făcut decât o singură obiecțiune, aceea că este falsă. E falsă că și dacă prin virtute se înțelege însușirea relativă prin care individul se îngrijește de interesul altora la fel ca de al său, atunci prin fericire trebuie să înțelegi sărăcie, umilință și toate, toate celelalte rele cu care ne-am omenesc poate fi copleșit prin calomnie, invidie și ingratitudine. Ajungând astfel să căutăm această fericire în temniță. Da. Că nu sunt puțin cei care în sensul virtuții sus spomenite au înfundat pușcăriile. Da, da, da, da, da. da din păcate nu pot să-ți dau decât dreptății. După părerea mea, un poet trebuie să citească puțin, un critic și mai puțin, iar un om politic cel mai puțin dintre toți. Dar nu nu trebuie să uităm însă că prostia scriitorului poate fi la fel de agresivă ca și a celorlalți monitori. Dar ea este mai periculoasă? Ce? E mai periculoasă pentru că se difuzează în mai multe exemplare. Bine și bine spune, crezi că poate totuși influența conștiința oamenilor în mai mare măsură decât politica, da. religia da. sau morala? Bineînțeles, de vreme ce în zilele noastre politica a devenit arta de a obține un loc la curte, iar religia și virtutea socotite temeliile societății, când sunt otrăvite și falsificate prin înșelătorie, fățărnicie și pedanterie, devin prilejul celor mai mari crime de care s-a făcut vreodată omenirea vinovată. Ca urmare, cel care nu face rău nimănui decât cel mult lui însuși și iubește pe toți ceilalți sacrificându-se pentru ei, este privit de aceștia ca un neghiob, în timp ce acela... Care se iubește numai pe sine, pe ceilalți trebuie să înțelegi sărăcie, umilință și toate, toate celelalte rele cu care ne amulomesc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 Disprezi de obicei sunt aceia care pronunță cel mai des cuvintele ticălos sau nemernic, iar făpturile cele mai corupte sunt cele din tăi care protestează împotriva indecenței. Nu, pentru a împățeșa toate astea în lumina cea mai adevărată, este nevoie de scânteia ta, William De scânteia ta din lucrările, orele zilei Sau mariaja la mod Ai dreptate De altfel, ar fi nedrept să ajungem la concluzia Că toți oamenii sunt decăzuți Pornind numai de la câteva cazuri anormale e, Pe nu. care șef Speri l-ar acuzat fără îndoială Spunând că lipsa bunului Simț Le-a dus pe calea pierzaniei A, Văd că ne-am întins la vorbă și s-a făcut târziu Ai dreptate <sus> să mergem la, la revedere, la revedere Henry La revedere, <sus> și vă mulțumesc pentru că m-ați acceptat În cercul dumneavoastră Mă gândesc Dacă nu a sosit într-adevăr clipa Să te apuci de politica pe care credeai Că o faci în teatru Joseph Andrews este doar un început Ceea ce te frământe pe tine Ar trebui cuprins în ceva Ce te are model tot pe tine Mai gândește-te La revedere, Harry La revedere Totuși Nașterea eroului pe care îl plesmuia imaginația lui Fielding avea să mai fie întârziată. În octombrie 1744 moare Charlotte, soția scriitorului, criza sentimentală încheiindu-se numai odată cu precipitarea evenimentelor politice. Carol Edward Stuart, nepotul lui Iacob al II-lea, debarcă în august 1745 în Scoția pentru a cuceri tronul în favoarea tatălui său, Iacob Edward. La 5 noiembrie, Fielding. Înfințează împotriva partizanilor acestuia săptămânalul adevăratul patriot. Decembrie 1745. Din nou suntem la Londra în casa lui Fielding. Totul îmi este nespus de clar. George, știu tot ce trebuie să cuprindă, cum să fie personajele, în lipsesc doar începutul și sfârșitul. Și totuși, mă tem că te grăbești, Harry. Lasă întâi lucrurile să se sedimenteze, să se maturizeze. Da, da, da, este tocmai ce simt. Cartea asta încă nu pot să o scriu cu Jonathan Wilde. M-am grăbit, cred. Deși l-am scris în mai mult de trei ani. Și uite că nu mi-a reușit. Mi-am dat seama prea târziu că descriind viciul și nebunia, oricât ar fi de exagerat, ele par mult mai veridice decât în sușirile plăcute și frumoase. Poate pentru că înclinația firească spre rău sprijină puternic credința în existența lor nelimitată Da Personajele cinstite și drepte mi se par acum false Cum să spun, artificiale, F fără viață Orice încercare de a face istorie este supusă greșelii dacă nu dispune de date suficiente pentru a-și construi teoria. Da, teoriile. da, da, numai că istoricul înfățișează societatea și dispune de arhive, mărturii, fapte de notorietate publică. Finești, El violează regula numai atunci când se aventurează pe terenul ficțiunii. În schimb eu... Eu trebuie să zugrăvesc caracterii individuale, având la dispoziție numai ce pot obține după ce am scormonit în cutele cele mai ascunse ale sufletului uman pentru a-mi aduna pildele. Este de aceea obligatoriu, cred, să mă păstrez nu doar în, în limitele posibilului, ci ale probabilului, pentru că altfel cădem în greșeala lui Richardson, sau, mă rog, a altora ca el, că... care nu văd că binele și rău nu se găsesc nicăieri în stare pură. Eu mă tem să nu te laș fura de tentația polemicii înfățișându te nu așa cum ești, ci așa cum nu trebuie să fie cei pe no, care no, i-a ataci. Nu, no, nu, no, sper să mă păzească muza de asemenea. Arată Nu, Mai ales că găsesc polemica inutilă de când am aflat din corespondența pe care o poartă Richardson cu sora mea, Sarah, că nici nu s-a să-mi citească cărțile. Bine, dar asta nu le oprește să le critique. Da, Oricum, eu. pentru ceea ce scriu, nu am de gând să dau socoteală în fața niciunui tribunal critic. Da. Am de gând să întemeiez o nouă provincie în Republica Literelor. Și în această Calitate, am libertatea să stabilesc orice legi îmi convin, adresându-mă cititorilor care trebuie să le respecte și să li se supună. Pentru că eu nu consider ca orice tiran că sunt sclavi, ci mă găsesc mai presus de ei numai spre binele lor, urmărind în toate aceste legi nimic altceva decât binele și folosul lor. Căci eu, scriitorul, m-am născut spre folosul lor și nu ei pentru al meu. Nu? Încep să te înțeleg de ce spui că ți se par toate foarte clare Vorbești de parcă mai ai citit dintr-o carte <laughs> Nici nu fac altceva Îți citesc dintr-o carte care se găsește gata scrisă Aici, în mintea mea Aveți, paginele sunt îngălbenite și literele nu se mai văd atât de bine Iar eu, cu migală de artizan Trebuie să reconstitui textul inițial Până la urmă voi crede că ceea ce te oprește să scrii acum cartea Este nu faptul că literele nu se mai pot citi în întregime uh -huh. Ci teama de a nu inventa mai multe decât cele ce lipsesc Nu, nu, nu, teama e că îmi par mie însumi prea didactic nu, nu, nu găsesc calea de a amesteca experiența pe care cred că am dobândit-o În a descoperi viața aceea de toate zilele cu materialul pe care ar trebui să-l construiască elanul unei imaginații raționale, adică ținută în friu. Nu, n-am de fapt de gând să ridiculizez nici religia, nici virtutea, nici dragostea, nu, ci lipsa lor. Hm. Sau credința ipocriților ce pretind că le au în folos rol exclusiv. Dacă exemplele pe care le vei cita vor fi bine prezentate, ele vor deveni o lecție folositoare Na, Da, spune mai bine dacă vor fi bine înțelese ce am văzut mâncărul frumos înfățișate, dar care nu erau deloc plăcute celor nedeprinși cu gustul lor, nu? Dar nu trebuie să pui faptele decât în contextul lor firesc, dragul meu da, în privința asta, cred că avocatura, punându-mă să orbecă-i prin mediile corupte și diverse ale societății Mi-a fost mai de folos decât timpul când visam să schimb fața lumii peste noapte scrind piese de teatru. Da, da. Asta, pe lângă lecția pe care continui să susțin că mi-au dat-o gravurile lui Hogarth, de pildă, de pildă tânăra femeie cu delicată figură de exantipă care toarnă stăpânii sale, ceaiul în cel de-al treilea tablou din viața cortezanei. Da, da, da, Ar putea fi unul din personajele cărțimele. Sau individul care, în același ciclu, îndreaptă urâtele apucături ale distinților doamne din închisoarea femeilor Bridwell nu este precis din tagma bigoților sadici și vicioși, sau la fel enigmatică doamna ca doamnă care merge într-o dimineață de iarnă pe jos către biserica Covengarden, urmată de un mic lacheu, numai piele și oase, care îi duce cartea de rugăciuni, vezi, și asta ar putea fi cheia unei strane aventuri de dragoste. Bineînțeles, bineînțeles, deși Mă întreb până la urmă ce urmăresc să înfățisesc prin aceste tipuri pe care, sincer vorbind, aș prefera întâi să le construiești și apoi să le deseneze, William. No, N-aș vrea să mă înțelegi greșit. Ți-am spus că acțiunea și chiar unele din personaje s-au născut deja. Da, dacă ai să ai răbdare să mă asculți, ai să înțelegi despre ce este vorba. Bineînțeles că te asculte. Heroul meu se numește Tom Jones. Încă de la naștere se dovedește a avea un înger păzitor, căci dacă nu-i se cunoaște tatăl, mama dovedindu-se a fi tânăra și neprevăzătoarea Jenny Jones, îl lasă în schimb în grijă a bunului domn, Ellorsey, care îl crește ca și cum ar fi fost fiul său. Jenny este suriunită, cum de altfel se va întâmpla și cu tatăl bănuit al micuțului bastard, prin neprețuita strădanie a bravei menajere Deborah Wilkins, Sora domnului Elorsi, doamna Brise, căsătorește cu capitanul Blefil, caracter deosebit de sensibil la farmecul averii cumnatului său, pe care o urmărește să pună mâna. Ha, ha, ha. După ce îi lasă soții sale dovada unei statornice iubiri în ființa micului Blefil, este lovit de nedreptatea destinului, murind subit de o enigmatică afecțiune ce ar fi putut fi orice, de la guturăi până la podagră, cel puțin după părerile avizate ale medicilor. Dar ce s-a mai întâmplat cu Tom John? Împreună cu tânărul Blefil, îi fost dat să cunoască nu numai generoasa oblăduire a domnului Elorsi, dar și a dascălilor pe care Milostenia i-a la masa domnului Scoar, filozof platonician în morală și aristotelian în religie, și preotul Tuicam, sârguincios slujitor al acelorași idei nobile cu care spanioli au cucerit pământurile și sufletele întru domnul al indienilor de pe noul continent, își împart în afară de ciolanele de la ospețile domnului Alorsi sau atențiile nevinovate ale surorii sale văduve, în aceeași măsură victoriile și înfrângerile pe care pedagogia le înregistrează pe terenul accidentat al celor două personalități atât de diferite pe care le-au în grijă. Da, bănuiesc că Tom Jones este un tânăr zburdalnic și lipsit de grijă. Eu aș spune chiar nesocotit că are ocazia să cadă în toate păcatele pe care predestinarea i le-a rezervat pentru adolescență. Generozitate, bună voință, prietenii este atornică, voi și bineînțeles, dragoste vigilioasă pentru că se îndrăgostește de fica prietenului și tovarășului său de vânătoare. Pazicul Black George Segrim. Dar blefil? E bine, tânărul Blefil are în schimb toate calitățile unei neobișnuit de precoce maturități. E cumpătat, rezervate, rezervat, e credincios, ah. disprețuind plăcerele ușuratice. Iubește în așa măsură adevărul, încât dacă ar fi trăit cu câteva secole mai devreme, el ar fi fost cu siguranță cel care ar fi pronunțat Amicus Plato sed magis amica veritas. Ha, cred că am reușit să mi le închipui. Ia, zi mai departe. E, lipsa de a lui John, în afară de faptul că îi atrage oarecare popularitate în rândurile gloatei, ceea ce întreagă, fie spus, e firesc, având în vedere înclinarea acesteia mai mult către încălcarea decât spre respectarea legalității și legilor bunului simț, pogoară suprei avertizmentul divin, manifestat prin ruperea unui braț, tocmai când încerca să prevină urmările mai serioase pe care fi putut să le aibă un accident de călărie asupra Sophie Western, fica moșierului, ale cărui pământul se învecinau cu ale domnului Ellor. Dar deprisos cred să-mi spui că Tom Jones n-a ținut seama de acest avertisment. mai mult. Aceasta, precum și alte mărunte fapte, dintre care și înfățișarea lor deloc neplăcută a eroului nostru, au creat asupra îngereștii făpturi numite Sofia Western, acea impresie nevinovată și pe drept bănuită de defectul orbirii, care se numește Dragoste. <laughs> e, între timp, domnul se, se îmbolnăvește și cu ajutorul dezinteresat al medicilor este înclinat a se crede pe patul de moarte. Motiv pentru care își face public testamentul, tocmai când sosește și vestea tremurătoare că doamna Blefel a murit la Londra. Bă, că bolnavul a fost menajat de a afla o astfel de știre, nu? De asta dată te înșel că și tânălui necondiționat iubitor al adevărului, cum am mai spus, se grăbește, ai o aduce la cunoștință. Poate din fireasca teamă că unchiul său s-ar fi putut petrece dintre cei vii înainte de a afla asemenea noutate. Spre tristețea generală, domnul Elorsi se însănătoșește însă prilej de necugetată bucurie din partea lui Tom Jones transformată în curând într-o eroică bătălie cu blefel și Tuicam, ai sorți nu pot fi deciși decât prin intervenția domnului Western și leșinul justificat al ficei sale. Dar nici nu de mirare că a leșinat văzându-și probabil iubitul în luptă cu forțele măcar mai numeroase, dacă nu mai puternice. Da, cam Ui? în același fel a judecat și doamna Western, mătușa ei, numai că interpretează greșit direcția în care se îndreaptă atenția Sofiei și, prin urmare, propune domnului Western Căsătoria fiicei sale cu... Cu tânărul Blefield, de bună seamă! Văd că a început să prindi firul povestirii. Exact, exact Iar domnul Western o și pune la cale Cu cea mai mare operativitate e, da, În fața opoziției fetei Care îi trădează afecțiunea pentru nedemna ființă Pe nume Tom Jones Cei doi frați Western Cu contribuția onestă și oportună A lui Blefield și Tuicum Ajung să obțină izgonirea bastardului Din casa domnului Ellorstic oh. Jones ia calea pribegii e, Dragul meu Iartă-mă nu numai pentru că te întrerupt Dar și pentru că am să te rog chiar să nu-ți continui istorisirea Descoper că ai putea cu ușurință să-mi povestești până la capăt da. Uitând astfel că îmi răpești plăcerea de a o citi când da, va fi gata Așa e, cred că ai dreptate Iartă-mă așa Deși oricum ceea ce ți-am povestit nu este decât un rezumat al acțiunii oh. da, Și la urma urmei mai important decât ceea ce spun ca narator Este ceea ce spun personajele pe care le vreau vii semnificative. Nu știu dacă mă înțelegi. Încerc să te înțeleg. Mai mult, chiar am o idee. Dacă totul urmărești să faci un tratat de morală, cum a fost Manolescoa lui Prevot, ce-ar fi să-ți împarți lucrarea ca orice om de știință în părți teoretice și părți exemplificative? Nu. Mm. Astfel vei putea lăsa toată libertatea personajelor tale Pentru a-și exprima propria personalitate Și vei putea în același timp să satisfaci și propria plăcere pedagogică. Iată-mă, dragul meu, dar nu pricep păi, Dă-mi, te rog, ultimul număr din ziarul tău Adevăratul patriot Mi se pare că e cel din 3 decembrie, decembrie. A, ah, exact, da Așa, mulțumesc eh. Uite aici Eu cred Că un scriitor ar trebui să se comporte nu a domaseniorului, care dă un ospăț prietenilor sau o pomană săracilor, ci mai degrabă asemeni birtașului care ține prăvălie deschisă în care trebuie să fie oricine bine primit pentru banii pe care îi cheltuiește. Uh. Nu ți se pare potrivit pentru începutul unui un ospăs literar? Da, da, da. <laughs> Și uite mai departe. Ca scriitor nu poți avea la îndemână drept provizii pentru prepararea bucatelor decât ceea ce îți oferă Firea da, nu mai aveți greutatea este cum să-l faci pe cititor să vadă că în firea omenească este o varietate atât de neobișnuită încât mai ușor ar fi unui bucătar să consume tot ce îi pune la dispoziție regnul animal și cel vegetal decât unui scriitor să epuizeze provizii atât de bogate. Deci există și o greutate, nu? Care poate fi depășită dacă, așa cum bănuiesc, cel care semnează heliogabal se numește în realitate... Harry Fielding S-au scus câțiva ani de la această scenă Care poate părea fără importanță Viața lui Fielding și-a găsit între timp echilibrul În pofida tuturor prejudecăților și conveniențelor La 27 noiembrie 1747 Se găsătorește cu Mary Daniel Fosta cameristă a primei sale soții iar în anul următor se naște fiul lor, William. Twigaham, anul 1748. În casa familiei Fielding, scriitorul se află într-o stare de sureșcitare puțin obișnuită, dacă ne gândim că întâlnirile sale cu George Littleton și Ralph Allen încetaseră de mult să fie întâmplătoare, devenind semnul unei constante și profunde prietenii. Dragimeș, gata, gata, am terminat-o, începe Pur și simplu mă, mă simt eliberat de o mare povară. Păi ce-ai pățit? Ce ți s-a întâmplat, dragul meu? Dacă, dacă aș avea ceva mai mult încredere în soluțiile, medicinei zice că e cazul să ți se ia sânge. Am auzit că e metoda cea mai bună pentru a pregăti pe cineva să primească o veste cu e aceea pe care ți-o aduce George. Mai bine, hai! Stai, stai jos și ascultă bărătă. Tocmai m-am despărțit de John Russell, prietenul da? nostru atât de îndatoritor Cine? Cum cine? Cum cine? Ești culmea? Cine Încep zi? și eu să mă întreb dacă n-ar fi mai oportun să trimitem după un medic John Russell, ducele de Bedford e? <gărătă> oh, oh, Bineînțeles, asta e bună, mă gândeam la altceva nu e, obrivit, uite, Am, zi, am zi, fost împreună la Old Bailey, Old tribunalul Bay, central Unde am obținut pentru tine un post de judecător de pace în Westminster El s-a dus acum acolo să-ți obțină actele necesare de ce e cu tine? Nu te bucur deloc? Gândește-te că scap de nesiguranța de a căuta clienți ca avocada și de situația numai puțin neplăcută de a apăra cauze în care nu crezi. Da, da, da. Primind în schimb privilegiul de a împărți dreptatea după niște legi în care nu cred. E păi, dar oricum, Mai da. în mână cumpărat dreptății, nu? Da, nu. nu e tocmai izborul fericirii, și chiar dacă aș putea aplica dreptatea bunului simț pe care legile noastre se străduie să o ignore, tot s-ar găsi destui care să mă judece după legile propriului lor bun simț. E, adică da. ai fi în stare să nu accesezi? Da, Bineînțeles că nu, nu, nu. Vă mulțumesc chiar foarte mult că știu prea bine că este o situație de adăptă nesperată pentru mine. Sigur. O situație sigură, cum îmi spunea cândva George. Nu, nu, nu. Nu uit însă că integritatea morală este un lux pe care puțin și-l pot permite ziua de astăzi. Ar trebui să fiu asemenție, Ralph, pentru că, din fiul unui hangiu de provincie, să încep ca funcționar poștal la beț, iar astăzi să fii banchier și aproape milionar, fără să te schimbi totuși câtuși de puțin. Adică rămânând același prieten onest e, și credincios da. pe care îl cunoaștem cu toți. Hai să nu exagerăm. Ba, Cel mai e. important lucru pentru mine este cartea pe care am terminat-o acum. De altfel chiar voiam să vă caut. Ca să vă cer părere Ah, uh, povestea aceea lui Tom Jones? Ah, mă bucur că n-ai uitat de eroul păi nostru Deși de ui? atunci au trecut câțiva ani bune. Cu... Dacă e vorba de romanul pe care l-ai visat atâta Și despre care mi-a povestit George Îmi dau seama că de firească-ți este bucuria Pe care noi am luat-o dreptul burare a minții. De altfel da. chiar așteptam clipa potrivită Ca să-mi povestești ce s-a mai întâmplat cu Tom și Sofia Western. E, atunci așezați-vă cât mai comod Ia aprendeți vă pipele, hai să vă vadă, hai să rog eu pe mele să ne pregătească un pământ. Da, da, așa așa, se Bine. Cartea se da, da, da, da, George, cred că-ți amintești că l-am lăsat pe Jones pe drumurile din Zomerset izbonit da? din casa a protectorului său cu dorința da? arzătoare de a-și pierde nefericirea în lumea largă, îmbarcându-se ca marinar. Ah, apoi, asta, datorită, asta da, apoi datorită unei întâlniri cu o companie de soldați, vrea să se înroleze voluntar în armata ducii de Cumberland, pornit să potolească răzmenița Iacobită a tânărului pretendent. Dar nu reușește decât să se aleagă cu capul spartă în oh. urma unei certe cu ajutantul Northerton. Cu aceeași ocazie îl întâlnește și-l ia de drum Pe fostul învățător Petri Cel care cândva fusese bănuit Că i-ar fi tată, nu așa? Exact, ar, exact ar. După ce o salvează din ghialul lui Notherton Pe o anume doamne Waters O duce la hanul din Upton Unde are ocazia să o consoleze Și să primească în același timp Și recunoștința Fără limite a bietei femei e, La acest han face o scurtă și furtunoasă Cunoștință cu irlandezul gentleman Brian Fitzpatrick pleca să-și caute soția fugită în lume. Cruzimea sorții face însă ca la Hanu cu pricina să popăzească și Sofia, wow. fugită de acasă, asemenea verișoarele sale, Harriet Fitzpatrick. Este însoțită de domnișoara Onur, care cu flerul specific acestor onorabile domnișoare uh -huh. Descoperă prezența, dar și în nocturne ale eroului nostru vai, pe Care, care, bineînțeles, le aduce la cunoștința Sofia Da, nu? numai că nenorocirea fetei se dovedește până la urmă ar fi în folosul ei ce o face să plece la drum înainte de sosirea domnului Western Aflat în urmărirea ei Pe drum se întâlnește cu un cu ajutorul că ajunge la Londra Unde caută de la casa prietenilor sale, doamna e Bine, dar Jones? De bună seamă că soarta îl ajută să-i găsească urma Mai ales că îl face posesorul unui carnețel și a o sută de lire pe care Sofia le pierduse pe drum Motiv foarte nimerit pentru a încerca o întrevedere cu Sofia Care este însă zădărnicită de bunăvoința verișoanei Riet Și mm -hmm. în special a bunei Lady Bellaston Poate nu pe deplin lămurită asupra intențiilor nobile ale tânărului nostru Oricum, atenția lui Jones este abătută cu succes în cu totul altă direcție da. Și nu se mai întâlnește cu Sofia? Ba da, ba, da dar mai târziu mai târziu, deocamdată, afla la Londra, Tom locuiește în casa doamnei Miller, care beneficiase de întreaga milostenie și în bunăvoința domnului Și Fica ei încântătoare, beți este îndrăgostită, nu fără motiv, de tânărul Jack Nightingale, al chireaș al doamnei Miller, Fiul unui banchier. Ah, interesant. Mm -hmm. Bănuiesc că și aceste personaje vor juca un rol în povestire. Dacă ce apropiată a domnului Ellorsi, care urma să locuiească în casa doamnei Miller, îl pune pe Jones în situația de a-și căuta o altă gazdă. Ah. E cu această ocazie descoperă numai că micuța beții va deveni în curând mamă, oh. dar și că tânărul Jack nu are tocmai curajul de a-și asuma responsabilitățile de tată. Dar ah. pentru ah. ce venea... Domnul Elor Sila London O, oh, pentru ce? Bineînțeles, pentru a perfecta căsătoria lui Blefil cu Sofia Cășverișoana ah. a din dorința de a, de a se reconcilia cu ei, doamna Western îi dă de știri asupra locului în care se află. Hmm. Și sosirea precipitată a domnului Western o salvează pe fica sa din mecanismul unei puse la cale de Lady Bellaston Și Lordu Felmore intră menită să o definitiv pe hmm. Sofia de iubitul ei. Da, înțeleg, înțeleg. Dar care este legătura lui Nightingale cu toată povestea asta? E, vezi, vedea. Îmi Spune, Îmi spune. stați, aveți dar, -a cum nu a rămas. A, așa. Deocamdată, intervenția lui Jones, pe lângă bancherul Nightingale, tatălui Jack, se soldează cu căsătoria tânărului viitor tată, cu Betsy Miller. În sfârșit. Da. aceasta alături de alte mărunte fapte, cum ar fi înțelegerea generoasă pe care Tom Jones o dovedește față de familia lui Anderson, tâlhar de ocazie și nenorocit din vocație, o face pe doamna Miller să-i susține cu căldură, dar fără succes, cauza în fața domnului Ellorsy. Cu atât mai mult cât o întâmplătoare întâlnirea lui Tom cu Brian Fitzpatrick se soldează cu rănirea acestuia din urmă și, logic, urmează întemnițarea lui Johnson în pușcăria Gatehouse în calitate de viitor asasin. Oh. Dacă nu mă înșel, situația a devenit fără ieșire acum. Poate numai o intervenție providențială l-ar mai putea scoate pe Tom din încurcătură. Adevărul este că aducându-l pe Johnson la culmile mizeriei umane de cădere datorată, în primul rând, propriei sale nesocotințe, nici nu m-aș încumeta să-l scop într-un miracol la limanul luminos al fericirii. Căci nu mi-am pus în gând să. Calc în picioare adevărul și nu voi renunța la ținută demnă a povestirii mele, doar de ca unui personaj care a avut viclenia să ne devină oarecum simpatic. Prefer de să-l vezi pânzurea la ta, e, da, da, da, ceea ce nici nu este greu să-i se întâmple. Prefer, bineînțeles, mai degrabă descrierea acestei tragice ipostaze decât să împătezi integritatea sau să abuzezi de încrederea voastră și a cititorilor. Nu făseștând cine știe ce... Forțe supranaturale care să scoate din actuala stare de înfrângere și amărăciune. Nu. Da, nu. Ei, atunci să vedem ce s-a mai întâmplat. Da, așa. Doamna Waters, vechea cunoștință a lui Tom, îi face o vizită la închisoare. Spunându-i că rănitul nu se află în pericol Aha. Așa că lucrurile se vor lămuri A, Iată, deci că lucrurile se rezolvă. A, dacă vă bucurați, se rezolvă Dacă vă bucurați, este prea de vreme Căci această vizită așa. îi dă posibilitatea lui Patrici Să o recunoască în persoana doamnei Waters Pe Jenny Jones, oh. mama lui Tom oh extraordinar. Deci, la Apton? Într-adevăr, Lu Domnul, nu-i decât agrafa de au cu care să scoate scoată ochii pentru a semâna cu Andy Culledip. Da, <laughs> într-adevăr, într-adevăr, deznodământul fericit, pare că se îndepărtează. Ma, din potrivă, din potrivă, căci în pline pregătiri și presiuni asupra Sofii pentru a accepta căsătoria cu Blefield, domnul Elorsi primește de la Bet o scrisoare prin care Square, aflate patru patul de moarte, îi va dezvălui contribuția nefastă pe care, mă rog, în obscure date de Blefel și Twicom au avut -o asupra soarte lui Jones. De asemenea, Nightingale descoperă că martorii care îl acuzau de agresiune pe Tom fuseseră plătiți de lordul oh. Felmore, și influențați de procurorul Dowling. La să cine mai este? Păi, cum este procurorul din Salisbury, care cândva adusese nefericită vestea morții doamne Blefield, devenit între timp om de afaceri al domnului Ellorce. Ah, Tânărul hai. Blefield recunoaște cu sinceritate și modestie că el l-a trimis pe Dowling să vecheze asupra mm. dreptății. Bă, și de bunul domn Ellorce nu întreabă și pe Dowling. Ba da, și acesta, împreună cu Jenny Jones, sunt cei care vestesc triunful binelui asupra răului. Jenny mărturisește domnului și că tatăl copilului este tânărul Summer, care nu are niciun motiv să apară în povestirea noastră, fiind de mult decedat. Iar mama adevărata lui Tom nu este alta decât domnișoara Bridge Ellorsi, oh. devenită apoi doamna Blefield. Astea. Dowling... Îi confirm aceasta dezvăluindu-i și rolul Machiavelli Pe care și l-a asumat în Blefil în toată povestea Tăinuind adevărata origine a lui Tom Jones ah, Da, da, da, acum finalul nu mai este greu de prevăzut. Da, da, deși nu vom putea lua nume de rău refuzul Nici categoric, nici definitiv al sofiei Atunci când Jones o cere de soție Mai ales că îi lasă acestuia un răstim de un an Pentru îndreptare Dar în locul lui Tom M-aș fi considerat pe bună dreptate fericit să scad numai cu atât. Nu, sigur, era chiar gata să înceapă a rupe din calendarul acestui an, când domnul Western, mai prompt decât o curte de apel, reduce pe deapsa numai la o zi. Excelent! Uh, okay. Și restul eroilor? E, ceea ce s-a întâmplat cu ei veți afla din carte. Ah. Da, numai dacă va fi vreodată tipărită. Uh. E, să nu mă mai numiți prietenul vostru dacă Andrew Miller nu va tipări istoria lui Tom Jones în mai puțin de trei luni. Bravo! N-am putut afla dacă și cât de mult le-a plăcut prietenilor lui din povestea lui Tom Jones și a sofiei sale. Singura dovadă este doar apariția romanului la numai câteva luni, în 28 februarie 1749, prefațat de o scrisoare prin care scriitorul își exprimă recunoștința în primul rând față de George Littleton, Ralph Allen și John Russell, duce de Bedford. Cartea a cunoscut imediat un succes deosebit care a rezistat chiar timpului și modelor literare făcându-l aproape un secol mai târziu, în 1837, pe standal să spună. Romanul acesta este față de celelalte, ceea ce reprezintă Iliada față de restul poemelor epice. Având ocazia să intre nemijlocit în contact cu nedreptatea legilor aplicate draconic, cu suferința umană în strivitor contrast cu problemele care frământau lumea din înaltă societate, Fielding se arată neîncrezător în puterea sentimentalismului de a schimba omenirea și mai ales în intenția acesteia de a se schimba. Ultimului roman... Amelia, publicată în 1752, este expresia acută acestei neîncrederi. Dar, desigur, aceasta este poate o altă poveste. Prietene cititor, mă folosesc de acest prilești că altul nu voi mai avea ca să-ți urez din inimă tot binele. Dacă ți-am fost un plăcut tovarăș de drum, îți mărturisesc că asta e tot ce mi-am dorit. Dacă te-am supărat cumva, să știi că am făcut-o într-adevăr fără voia mea. Declar că m-am străduit din răzputeri să preamăresc în această istorisire bunătatea și nevinovăția și am căutat să folosesc tot spiritul și toată voioșia de care sunt în stare, căci, căci am vrut să-i fac pe oameni să râdă de viciile și nebuniile lor preferate. Până la ce punct am izbutit în onorabila mea încercare? Aceasta o va hotărâi cititorul nepărtinitor. Căci oricât de scurtă va fi viața propriilor mele scrieri, ele vor supraviețui probabil sermanului lor autor și producțiilor efemere ale contemporanilor săi, atât de pricepuți la injuri. Ați ascultat biografia unei capodopere: Istoria istoriei lui Tom Jones. Scenariu radiofonic de Dinu Adam Au interpretat Virgil Ogășanu, Constantin Băltărețu, Ion Marinescu, Ion Pavlescu, Constantin Dinulescu, Petre Moraru, Rodica Popescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Sorin Gheorghiu, Adrian Petrache, Violeta Berbiuk, Aurelian Napu Regia de studio Crânguța Manea Regia muzicală Timuș Alexandrescu Regia tehnică, inginer Vasile Manta Regia artistică, Constantin Dinischiotu